Апел да не се допуска ескалиране на напрежението при отбелязването на годишнината от рожданието на Гоце Делчев отправят Петър Стоянов и потомци на македонски родове и фамилии. Сега казвам добър ден на президента Петър Стоянов, президент на Република България от 1997 до 2002 година. Здравейте, господин Стоянов. Добър ден. Кажете ни каква е, какъв е този апел, защо смятате, че е важно да прозвучи вашето Послание, именно в навечерието на годишнината на Гоце Делчев? Не само важно, знатаме, че е изключително важно. Този апел е вдъхновен от буквално бълващите съобщения и в България и в Р.С. на Македония, че в събота на 4 февруари се очакват сблъсъци по повод отбелязване годишнината от рождението на Гоце Делчев. Самото съчетание с сблъсъци и отбелязване годишнината на Гоце Делчев е съвършенно нелепо. Затова в апела казваме много ясно, че сблъснаци между граждани на Северна Македония и България биха били недопустимо коштунство в памета на Гоце Делчев. Този апел е подписан не само от мен, което е по-важно, подписан е от хора, чието фамилни съдби са свързани с борбите за свободата на Македония. Внучката на големия войвода Тодор Александров, внучката на полковник Борис Дрангов, легендарния български офицер. на Кузман Шепкарев, големия фулклорист и етнограф, на щипския войвода Михаил Развигоров, неговия внук, на внукът на Симеон Евтимов, който беше директор на Вестник Македония и който е комец на Иван Михайлов, между другото, Христо Христов, който е праплеменник на Гоция Дълчев. Всички ние сме обединени около, а, около нещо много важно. А, ние сме наясно, да кажа и това, ние сме наясно, че поводът беше този погой. Над един млад мъж с българско самосъзнание, нещо, което е съвършено недопустимо. И ние смятаме, че български институции и реакцията на обществото в България беше абсолютно навременна. Но това не е повод в никакъв случай да ескалира напрежението до такава степен, че да се стигне, не дай Боже, до сблъсъци, които ще хвърлят за много дълго време сянка не само върху отношенията между нашите две държави. Те ще хвърлят изобщо сянка върху саможертвата на да героите, които се борили за свободата на Македония от османско робство. Сега да попитам, а кой според вас има интерес от това напрежение в момента и изобщо от това взривоопасно нагнетяване на национализъм от двете страни на границата, защото информацията, с която разполагат и много а, и македонски медии, но виждам, че такава информация се появява и в български медии, е, че а, човекът, който а, е а, отнесъл а, побои, е имал връзки с ВМР от ДПМН преди това. А, картината остава как да кажа, неясна откъм политическите интереси от политически субекти от двете страни на границата. Добре. Честно казано, нямам информация и не се интересувам толкова от детайлите. Едно такова вторачно детайлите mm -hmm. на мен не ми е необходимо. Виждам много ясно се говори вече кой би имал интерес от един подобен сблъсък, от едно драматично влушаване на отношенията. Ще обърна въпроса ми обратно. Това, което е сигурно, нито Македония, нито България имаме интерес от това. Това трябва да е абсолютно ясно казано. А, и всички тези нашепвания, че а, някой ни диктува било от Бруксел, било от Вашингтон, са пълни глупости. За това защото историята на България е толкова тясно приплетена с историята на Македония, че няма накъде повече. Значи, а, ние не бива да позволяваме в отношенията между двете страни да се вбива такъв клин, който след това да се чудим, как да го изваждаме. За това защото а, аз вярвам, че по-голямата част от готовите да участват в тези блъсъци са водени от чисти патриотически чувства. Най-вероятно смятат, че това е израз на техния патриотизъм. Искам да им кажа обаче, че винаги при такива очаквани събития са намесват и много провокатори, които могат да придадат съвсем, ама съвсем различен характер на събитията. Да, това е важно послание. Казвате, че не бива, цитирам, не бива да се позволява отделни групи в двете страни, съзнателно или несъзнателно, да разрушат делото на нашите предци. Тоест допускате, че наистина може да има а, опити за провокация по повод тази голяма годишнина. Аз съм напълно убеден. Има сили, които би било чудо да не се възползват от едни подобни събития и да не стимулират Подобни чувства. Но и в България и в Македония има огромни групи хора, да ни кажа огромната част от нашите две общества, които знаят, че далеч по-добре е да търсим език на разбирателство, далеч по-добре е да градим мостове. И пак казвам, въпросът не е дори в това. Македония да стане член на европейски съюз. За нас е много важно това да се случи, разбира се. Въпросът е, че между България и Македония връзките са такива, между хората връзките са такива, че би било недопустим грях ние да ги опорочим до степен да превърнем двата народа в враждебни. Никой няма да ни го пусти това в исторически план. Много ви благодаря, Петър Стоянов, президент на република благодаря. България, а, с а, един важен апел преди честванията в памет на Голце Делчев на 4 февруари да се внимава, за да не се разгарят напрежения между а, български и македонски граждани, защото интерес от подобно нещо биха имали само провокаторите от двете страни на границата.